не помітила, як за вікном посіріла. Я не прихильниця зустрічі сходу сонця, хоча я через часті безсоння бачила його багато разів і боялася цієї тривожної години. На межі дня і ночі може статися усе, що завгодно. На цій межі на мене завжди чатують найбільші жахіття. Ліжко розверзається, і я падаю, падаю вниз, Сіре полотно неба поволі почало рожевіти, ніби його країв вмочили у полумисоке з кров'ю. Цвірінькнула перша пташка. За нею друга третя. Я випила пігулку проти головного болю. Тихо прокралась до спальні і підкотилася під бік Мирося. Поглянула на його спокійне обличчя. Подумала – Якби тоді не прийшла в ту редакцію, з ним би зараз лежала зовсім інша. 3 червня. Я проспала ледь не до полудня. Але встала бадьора, готова до дій, уже не мучила себе запитаннями, що зі мною трапилося і навіщо. Мирось пішов на роботу. Я знову увімкнула ноутбук. Набрала у віконці дати числа 1980-й. Але спочатку варто було перевірити себе, що лишилося в пам'яті. Того літа відбулися Олімпійські ігри в Москві, і помер Висоцький. І йшла Афганська війна. Була б тоді старша, Мабуть, згадала б ще щось. А так про ігри знала лише тому, що на екрані весь час показували ведмедика з кільцями на паску. І він мені категорично не подобався. Був надто пласким, великим, з банальною посмішкою і круглими очима, як на дитячий смак досить несимпатичний. А смерть Висоцького майже увесь наш двір сприйняв як власну. Весь день – із вікон линули досить погані магнітофонні записи його пісень, утворюючи неймовірну какофонію. Чоловіки нервово курили і розливали горілку перед дерев'яними дахами дворових альтанок. Афганістан з тієї далекої і невідомої країни, котру у дворі називали Афган, наприкінці того жахливого літа привезли труну з тілом сина тітоньки Ніни і вона одразу постаріла. Це і всі мої знання з приводу великого життя, адже моє «мале» із загибелью Ярика, людиною у чорному капелюсі, розлученням батьків, затулило від мене все інше. Чи могло бути інакше? Що я бачила на екрані монітора? Перелік подій того червня – котрі ніяк не зачепили мене тоді і про які я мало що знала навіть зараз. 1 червня 1980 Кількість загиблих у Північній Ірландії за період з 1969 року перевищила 2000 чоловік. 3 червня 1980 У Унаслідок помилки американського комп'ютера, що повідомив про радянську ядерну атаку, у Сполучених Штатах Америки оголошена ядерна тривога. 9 червня 1980-й у промові, виголошеній в Лондоні, Рой Дженкінс висунув ідею заснування у Великій Британії нової радикальної центристської партії. Яке мені діло до цього всього нині? І яке могло бути тоді? Пробігла очі медалі. 11 червня 1980-й полковник Каддафі призупинив ліквідацію лівійських емігрантів. Дуже вчасна згадка про того Каддафі. Якби, якби, тоді він знав, як повстане проти нього його відданий народ. Так, що далі? 12 червня 1980-й помер прем'єр-міністр Японії Масайош Охіра, а тринадцятого зовсім нічого не зафіксовано. Загибель одного маленького хлопчика і хвороба однієї маленької дівчинки в одному крихітному дворі радянських хрущоб